על הצר הצוררתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם, ובמועדכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם.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 וייסעו מהר ה' דרך שלושת ימים, וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. וענן ה' עליהם יומם, בנוסעם מן המחנה. ויהי בנשואה הארון, ויאמר משה, קומה ה' ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה אדוני ריבבות אלפי ישראל.